Godmorgen og velkommen til tirsdagens nyhedsoverblik fra den finansielle verden. Det er bidende koldt i Københavns gader, og det har det i den grad også været i Iowa i USA, i nat, hvor der har været republikansk primærvalg. Det runder vi i dagens podcast, hvor vi også kigger på dagens markeder og en advarsel fra den internationale valutafond, som kalder på store reformer i Kina. Du lytter til Euro Investor Mit navn er Adam Geil. Tidligere amerikanske præsident Donald Trump tager første stik i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat frem mod det kommende valg i USA. Det står klart efter, at Donald Trump her natten til tirsdag dansk tid har faret alle konkurrenter af banen i det republikanske primærvalg i delstaten Iowa. Trump indkasserer omtrent halvdelen af stemmerne, mens Ron DeSantis fra Florida på andenpladsen måtte nøjes med lidt over 20%. Procent ifølge optællinger fra New York Times med 90%, 95 procent af stemmerne tælt op. Det står dermed klart, at Donald Trump han er den klare favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat til det kommende valg mod den demokratiske præsident Joe Biden, der finder sted til november. Efter nattens resultat har højrefløjskandidaten Vivek Ramaswamy meddelt, at han indstiller sin valgkamp og dermed trækker han sig fra sit forsøg på at blive USA's næste præsident. Han fik en 4. plads ved nettens primærvalg. Valget har været bredet af bidende kulde med temperaturen ned til minus 17 grader. Der er behov for store ændringer, hvis Kina skal tilbage til en stærk vækst. Faktisk er der behov for såkaldte strukturelle reformer, lyder advarslen fra Kristalina Georgieva, der er administrerende direktør i den internationale valutafond. På helt kort sigt er der behov for at genskabe tilliden til ejendomssektoren i landet og løst de gældsudfordringer, der hører til den. Det samme gælder for de lokale kinesiske myndigheder, som også har lånt og lånt for at bygge for at skabe lokal vækst. Og på længere sigt er Kina udfordret af en demografisk udvikling der medfører en aldrende befolkning og en lav fødselsrate. Derfor har Kina brug for strukturelle reformer som kan balancere landets vækstmodel, hvor blandt andet mere indlandsk forbrug lyder konklusionen fra Valutafonden. Og hvis ikke de her reformer kommer på plads, ja, så risikerer landet en betydelig nedgang i vækstraterne, som risikerer at dykke til under 4 lyder advarslen. Det er forventningen blandt økonomer, at væksten i Kina vil blive på omkring 5 for 2023. Og så er det blevet tid til et kig ud på dagens markeder. Her er der nemlig lagt op til en lidt kedelig handelsdag tirsdag, hvor de asiatiske aktier bliver sendt ned fra morgenstunden dansk tid. Værst ser det ud i Hongkong, hvor Hang Seng-indekset falder med 1,8 procent. Og den sure stemning ser også ud til at brede sig til Europa og USA, hvor Futures indikerer kursfald, når aktiehandlen bliver skudt i gang om et par timer. I Europa står aktierne nemlig til at falde med 0,5 procent, mens Futures for de tre ledende amerikanske indeks sendes ned med mellem 0,2 og 0,4 procent. Olie- og guldprisen holder sig nogenlunde i ro. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og at du kan følge med løbende inde på EuroInvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.